היפופוטאם! כי אני מתקלחת, מסבן את הרגל, דוחצת ידיים, מתפתחת שיניים, ללי לללי לללי לללי אני עושה לי קצת שמפו ואני אכפוף את הראש היי שם האמבטיה, אתה אדם המיליון שפתח בקבוק שמפו בודניו פרש לגוף צעיר, זכית בשמפו חינם! אני אדם המיליון שמשתמש בשמפו הזה, חשבתי שהם לי אחד חדש איזה אוהטרק של גדולה, ועכשיו אחרי שזכית, מה את מתכננת תלי לללי, היא לי, לא לי לללי. כן, מתרגשת, יש לה דמעות בעיניים! זה דמעות כי השמפו נכנס לי לעין. זכית! זאת הפעם ה-20 מיליון שנכנס למישהו שמפו מדברים ופרש לעין! ואת זכית בעוד שמפו! חינה? לא, בחצי מחיר! תצא לי מהאמבטיה, אני מה זה? תצא החוצה עכשיו! אני לא יכול להגיד לך חדק, כי זאת הפעם ה-300 מיליון שמגרשים אותנו מהאמבטיה של מישהו! ואנחנו זוכים בביתה, בתחת! דעים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם, co.il.